Я зрозумів, що саме звідси треба починати вихід. Але коли? І як? І тут майнула думка. Вибігати треба тоді, коли залом падає і розстріляється мереживною піною по березі. І я рванувся на берег. Але рванувся з деяким запізненням. Наступний залом ударив мене в спину, кинув на каміння». Проте кинув тоді, коли вже безсилий був підгребти мене своїми білими граблями, аби забрати в холодну глибочинь. Я впав на коліна та лікті, і отак, схожий на далекого пращура, виповзав із моря на сушу. А Євгенія стояла поруч і риготалася. Який же я незграбний проти малюків. Вона так ніколи не довідалась, що я тієї миті був дуже близький до смерті. Наступного дня шторм ущух, залом на березі не сягав за вишки й метра, море було лагідне та спокійне. Якась ленінградка захотіла сфотографувати свого чоловіка так, щоб він визирав із морської піни. Отож вона послала його в той маленький залом, який вже по суті був безпечний. Та море знайшло для нього каменюку, яка вдарила його по черепу і вже не повернула до земного життя. Виловили бідаку кілометрів за сімдесят от кобулеті. Замість екзотичної фотографії ленінградка повезла додому цинкову домовину. Тут на мене накочується ще один важливий епізод, але я не наважуюся змалювати його повно й правдиво, як він постав перед моїми очима. Йдеться про штучне продукування героїв соціалістичної праці в одному з грузинських колгоспів, і я побоююсь, чи ці рядки не образять друзів грузинів. На своє виправдання скажу, що така механіка існувала не лише в Грузії, а й на Україні. У своєму романі «Останнє шабля» я чесно і правдиво розказав про одного з таких героїв, які, по суті, були експлуататорами свого народу. Отож, гадаю, грузинські друзі не звинуватять мене в тому, що кидають тінь на їхню націю. Річ тут не в нації, а в системі державного лицемірства, яким було просякнуте наше життя, мов губка водою. Мені дуже хотілося побувати в якомусь із грузинських колгоспів. Я пішов до райкому партії, показав там письменницький квиток і попросив допомогти. Секретар Кобулецького райкому поставився до мене гостинно. Вислухавши мене, тут же гукнув комусь грузинською мовою. До нас підійшов статечний грузин. То був голова колгоспу імені Ворошилова, що саме приїздив до райкому в якихось справах. Йому й велено було показати мені колгосп. Хоч би скільки я витратив слів, але не зумію описати надзвичайної краси міжгір'я, по якому текла синя, мов саме небо, гірська річечка. Її можна було перейти в брід. Грізною вона виглядала хіба що в час станення гірських снігів, але вона несла в собі щось більше, ніж могутність надзвичайну красу, що освячувала мир та благодать цього благословенного краю. Гори охоплювали річку з зеленим амфітеатром. Довкола серед дерев стояли будинки Але ж які-то були будинки Здавалося, тут був не колгосп-мільйонер, а жили колгоспники-мільйонери Коли під'їжджали до будинку культури, який закінчували споруджувати Голова колгоспу похвалився У нас, КАЦО, 18 героїв соціалістичної праці Ну, кого б могла не вразити ця цифра Адже йшлося тільки про один колгосп який спеціалізувався на вирощуванні чаю та помаранчевих Будинок культури виглядав не просто велично Це була рідкісної краси споруда Голова колгоспу пояснив, що в будівництво укладено близько трьох мільйонів І ще доведеться вкласти не менше, як мільйон, аби гідно завершити споруду Коли зайшли до середини, мене вразили багатство та краса художніх розписів Угорі під стелею його дві люльки там подружжя художників закінчувала розпис плафонів. Робили свою справу без поквапливості, доволі майстерно. Нічого політичного в розписі не було. Звичайнісінький рослинний орнамент, що створював добрий настрій. На мій подив художників пізнали мене. Вони виявилися земляками з Дніпропетровська, де були присутні на одному з моїх виступів. Це чомусь занепокоїло голову колгоспу, і він одразу ж вивів мене з палацу. Ми побували на чайній фабриці, в сортувальному пункті, де приймали мандарини. Все виглядало солідно, добротно і породжувало високу повагу до господарів. Мені хотілося поговорити з рядовими колгоспниками, але це, мабуть, не входило в плани начальства. Воно щоразу знаходило поважний привід, аби таку можливість відсунути.